Ніколь залишалась із родиною дядька в Кажарку, бо куди їм було тікати? Франція капітулювала. Північна зона була окупована фашистами, Південна теж під їхньою владою, хоч і керована урядом французького диктатора Петена з осені 1940 року. Але в 1942 року вона теж була окупована фашистами. Попри всі страхи воєнного часу, життя тривало. Ніколь допомагала по господарству та з дітьми, поралась у городі, плела шкарпетки та шапочки малюкам. Школа закрилась. Дядько вчив її помалу вдома, коли був вільний час, але хіба вдома все переробиш? Місцева банда пацанів уже давно не розгулювала так необачно, як раніше. Вздовж річки та пагорбами околиць. Війна одразу все змінила. Ніч минула. Боліли очі, але Поліна читала далі про труднощі життя простих людей у переможеній та приниженій Франції, про окупацію колабораціоністів, що втілювали ідеї фашизму на рідній землі, про рух опору, про те, як ніколи дорослішала, як ставало ширшим коло її спілкування, визрівало її бажання долучитись до звільнення рідної країни. Хоча вона ще мало чого бачила в своєму житті, і містечко Кажарк та його околиці, десь посередині між Бордо та Марселем, оособлювали для неї ледь не всю Францію. Дівчина бере участь у русі опору у південному його підрозділі, розповсюджує підпільну газету, виконує доручення старших однодумців. Під кінець війни Ніколь опиняється у Марселі та, пройшовши підготовку сестер милосердя при Червоному Христі, працює в шпиталі. Скільки чужого горя бачила дівчина в свої 16 років. Як раділа, коли увірвались всередині серпня 44-го війська союзників. З моря та з неба налетіли вони, мов шквал, між Тулоном і Каннами. Як гуркотіли вибухи, як відстрілювались фашисти, котрих відкидали все далі на північ а 28 серпня Марсель було звільнено. І при тому не було знищено такий важливий вузол – порт. Втрати на півдні були набагато меншими, ніж при висадці на півночі країни. І простим людям вже здавалося ось-ось і кінець війни, хоч у шпиталі було ще повно робот. Після війни Героїня роману залишилась працювати в Марселі. І там доля звела її з радянським лейтенантом, що круто змінило її життя. Одружившись та виїхавши з ним до СРСР, дівчина зустріла на чоловіковій батьківщині неймовірну кількість труднощів. Навіть пережила арешт. Проте Ніколь, Звільнили завдяки протекції одного генерала, якому колись в шпиталі Червоного Христа двічі переливали її кров. Зазнав репресій також і молодий лейтенант, який, хоч і був орденосцем, але шлюб з француженкою йому не пробачили втратив і партквиток, і будь-яку можливість просуватися по службі був під підозрою КДБ і прожив. Недовго. Старі рани далися в знаки. Як важко ростила Ніколь сина в чужій країні, як боялася розповідати про себе, боялася навчати сина рідної мови. А думка повернутися на батьківщину була взагалі нереальною. Бо той генерал, вдруге, міг її не витягти. Такі були часи. Та й до кого повертатись? Близьких родичів і раніше не було, а дядькова сім'я навряд чи пробачила б їй втечу до країни атеїстів. Закінчувався роман тим, як вже старенька Ніколь поруч зі своєю онукою дивиться по телевізору документальний фільм про Францію. Показують Франсуазу Саган, яка спершу говорить про творчі плани а потім кількома реченнями описує своє дитинство у дідуся та бабусі в Кажарку. Камера показує з висоти пташиного польоту містечко, річку, вулицю Турдевіль, що охоплювала колом центр. Поміж будівель видно костел. Камера наїжджає крупним планом. У бабусі Ніколь по щоках течуть сльози. Вона зітхає і почне розповідати онуці історію, як вона спала з саган. Що більше не боїться КДБ, бо ті часи минулися. Та й вона в такому віці, що не становить загрози,